Підсвідомо я просто відтягувала час. Різного читання з мене було досить. А тут іще треба попрацювати головою, щось відповісти, невідомо кому і навіщо. Я вийшла на вулицю чорним ходом, гордо пройшовши повз кухню, де матуся жеже, забувши про тиск, щось весело наспівувала собі під ніс. Як завжди у цей час, котрій тут не називали фієстою, Вулиці були тихі й порожні. Я вже до цього звикла, але зараз відчула маленький заштрик роздратування, яке наростало прямо пропорційно із моїм пересуванням до міського фонтана. Напад мізантропії. Мені раптом стало затісно на цих вулицях, посеред цих лялькових котеджів. Згадала той щоденник і сама здивувалася. Справді будиночки для Барбі. Я підійшла до школи. Школа це голосно сказано. Одноповерхова будівля з двома класами дітей різного віку. Як я вже помітила, старші діти виїжджали вчитися у коледжі, а молодшим викладали предмети всього кілька вчителів, багатоверстатників, типу Іван Карджона. Через звідчинене вікно я бачила, як він взад вперед ходить по класу і переповідає Гомера на якусь мить. Все це здалось мені фантасмагорією, шкільне подвір'я, засипане яблуневим квітом, яскраве світло і темний квадрат прочиненого вікна, довгі, як хвилі океану, рядки одіссеї. Я прихилилася до стовбура і на мене одразу посипалися пелюстки. яблуні відцвітали, голос затих. Іван Коджон помітив, як я стою під деревом, навхрест охопивши плечі руками. Можна було подумати, що пішов сніг і мені зимно. Мабуть, він так і подумав, спостерігаючи, як на мене осипаються пелюстки. Його кудла голова у темряві вікна скидалась на полотно якого-небудь голенського маляра епохи відродження. Раптом я подумала, що так воно і є, що це саме портрет, намальована картина, застигла мить в якій рухомими є тільки ці пелюстки, що осипаються з дерева. А ще я подумала, що завжди так буває. Хтось у вікні, за вікном, а хтось стоїть по той бік, під деревом. Це дві різні картини у двох взаємовиключених кольорових гамах. Іванко Джон, не відводячи погляду, взяв із столу смішний мідний дзвоник і захилитав ним над головою. Кінець уроку. Десятеро учнів загрюкали партами. «Знаєш, коли я дивилась на тебе з саду, – сказала я, – мені здалося, що на наступній вечері кульку витягнеш саме ти. Не знаю чому, але це було так чітко і так ясно зрозуміло, так невідворотно. Я вже ненавиджу ці вечері, не нагадую. А я, здається, їх полюбила. Щось у цьому є, живеш не просто так, а в очікуванні. В очікуванні чого?» «Господи, ти ж сам казав, що збираєшся їхати звідси, стати письменником, здобути всесвітню славу і таке і інше, і ми всі дружно тобі це напророкуємо. Буде весело!» «Я так не думаю», – сказав він. «Давай зараз не будемо про це говорити». «Не будемо», – погодилась я. «Але ти не повинен відступати». «Не певен. Мені тут подобається. Більше, ніж я б того хотів». Ми зайшли до кав'ярні. «Одне віскі!» – кивнув він о грядній білявці. «І...» – звісно, він сказав «блуайс». «За законом парних випадків!» – посміхнулася я, пригадуючи зелений блокнот. «Десь, невідомо де, хтось, невідомо хто, полюбляє цей самий напій». «Ну, це не дивно?» «Звісно, ми мляво перемовлялись, ми обоє не любили слів. Слова...» «П'явки, які наповзають до рота», – сказав він. «Слова бувають, як бульбашки, але не мильні, а тугі гумові», – додала я. «Я часом бачу їх», – сказав він. «Я теж. Особливо, коли люди говорять, аби про що. Тоді я бачу, як вони випускають назовні лише бульбашки. А коли треба відповідати, відчуваю, що з мого рота вилітають такі самі. І усе довкола перетворюється на ящик із різнобарними кульками на дитячому майданчику». Ну що ставлять у супермаркетах, в ньому можна задихнутись. А ще, коли до мене так говорять, я бачу перед собою лише одне велике обличчя.